Bala muna Oh, oh, api, oh, oh, magadam Oh, oh, oh, Oh, oh, oh, lasso Nandini na dadam Gishalila Oh, oh, shalamila Bala muna Oh, oh, api, oh, oh, magadam Oh, oh, Lasha nyanding nina dadamu ayah gigis Shalila ke sana.